Він любив дзеркала і своє відбиття в них, як і в дитинстві. Тоді дивився у воду. Вода оточувала острів Паргу. Малий Георгіс щодня бігав до берега виглядати батька рибалку з моря. Дивився на воду, бачив своє відбиття. Малий, зграбний, гострокий, занадто блідолиций, як на острів'ян, Спокон віку смаглявих Перейняв від них жвавість І прогонистість Блідість, мабуть, зродилася Від того задивляння на воду Не переймався тим занадто Підсвистував собі, підспівував Стрибаючи то на тій, то на тій нозі Залюбки свистів на пищалках Грав на саморобних дудочках У сусідових дочок була старенька цитра Незабаром Георгій бренькав і на цитрі. Батько пропадав у морі, або ж був по самі очі залитий вином. Син, окрім старшого, ростуть ще два, виростуть помічники. Здібності? Не знав такого слова. Мати придбала в торговця, який скуповував по всьому побережжю губки, невеличку віволу. Припливаючи до парги, то й показував малому Георгійсові все або те, не для засвоєння, аби посміятися з рибальського сина. Коли припливав за місяць, малий уже грав почути лише раз. Так ніби тут у нього сидів на острові навчитель. Ходив на берег, виглядав батька, грав і грав. Для морських хвиль, для німого каміння, для високого неба. Часто засинав з Віолою в руках, спав проти сонця на гарячому камінні, але обличчя йому лишалося білим. Життя легке і привабливе. Навіть коли пробував іноді помагати батькові, думав так само, бо помагав тільки носити губки для того мандрівного доброго торговця. Не було тоді видно ні батька, ні сина. Рухаються дві округлі купи губок, а під ними дебуляють дві пари ніг. Брунатні, жилові, потріскані всі у виразках і шрамах, батькові, і смагляві, стрункі й тонкі, як у цапка, синові. Грек великий і грек малий. Той великий так і лишився греком. Десь ловить рибу, дістає губки з морського дна, висушує, продає мандрівним торговцям і пропиває все зароблене. П'є нерозбавлене кисле вино, як дикий фракієць. А малий виріс і вже давно не грек, а Ібрагім Ефенді. Він вродливий, розумний, багатий і майже всемогутній, як і султан Сулейман. Говорити про це зайве. У Стамбулі розбазікують лише дурні. Справжні люди мають мовчати. Робити своє без галасу. Людину взагалі не чують і не знають. Надто в такому місці, де промовляє лише історія. Єдиний спосіб, щоб тебе помітили – бити по очах. Уміти жити, одягатися і надягатися, показувати, хто ти є. Ібрагім не був ні пашею, ні санджакбегом, ні бейлербегом, ні візиром. Але могуття його немало меж. Душа султанова, його серце і дух, так звана Ібрагіма, Сулейманом прожив 10 років у Манісі, де султан Селім тримав свого єдиного сина, спадкоємця трону, лише зрідка дозволяючи тому посидіти своїм намісником у Стамбулі, коли сам вирушав у далекі тяжкі походи, як то було 6 років тому, в час покорення Єгипту. Султан Селім не любив сина, не любив і жони своєї, Хавси, доньки хана Кримського тримав їх віддаля від себе байдужий був до звичних утіх до гарему зазирав зрідка та й то лише для того щоб військо не мало сумніву в його мужських гідностях любив тільки війну, лови вірних своїх яничарів про Ібрагіма Селім знав як знав про все в своїй безмежній імперії зненавидів вертлявого грека Зненавидів і сина за те, що той зробив своїм улюбленцем не воїна, а якогось фірчика. Надто не терпів пишноти в одязі, до якої Ібрагім приохотив шах за Де Сулеймана.